Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 15 Când mă săturai de joacă și de adânc, mă apropiei de mal și mă opri acolo unde râul îmi venea numai până la mijloc. Mi se se pielea ajuns. Începui să mi-o spăl petic cu petic. Zoia adunată pe trup atâta vreme se curăța, o curăța și o risipea apa. Pielea îmi rămânea roșie, curată. Slăbisem. Arătam rău. Numai pielea și oasele erau de mine. Diplomatul mă privea de pe mal. E calda apa? Căldicică. Păcat că n-am săpun. Intră în apă, diplomatule, spală și fără săpun. O să te spăl cu săpun când o să ajungem la București. O să te vâre în cadă, cum te vedea doamna Elivira Cârlan, o să te ungă cu săpun și o să-ți frece cu peria spinarea până nu o să mai poți. Mă apropiei și mai mult de mal și, surprinzându-l, îl stropi pe diplomat de sus până jos cu apă. Lioar că l făcui. Apoi, înnotai până la mijlocul apei. Acolo mă întorsești și strigai: dezbracă-te și întinde hainele la soare să se usuce. Se dezbrăcă, își întinse hainele la soare și, după ce încercă apa cu vârful piciorului, se aruncă și el în rău. Gol nici el nu arăta prea bine. Era însă ceva mai plinuț ca mine la trup. Carnea omului matur se topește mai greu. A mea, ca spumă, se topise destul de repede. Nici nu băgasem de seamă când. Diplomatul în nota ca un pește cum era mai în putere din câteva salturi a fost lângă mine. Mă detei la fund, culesei o piatră albă gogoneață ca un nou și ieși la suprafață tocmai aproape de celălalt mal. Ai vrut să mă apuci de ceafă? Da. Și să mă bași cu capul sub apă? Da. Să mă neci? Nu. Voiam să te țin numai până înghis câteva guri de apă să ți se mai rotunjească burta. Ți s-a și raspinării. Zvârlii cu piatra. Îi trecu pe lângă ureche. Pe urmă piatra plezni de câteva ori fața apei sărind ca o mingie și se duse la fund. Ești nebun? Era să mă lovești în cap. Dacă voiam să te lovesc, te loveam. Am vrut să-ți arăt că știu să mă apăr și cu piatra la o adică, nu numai cu cuțitul. Lasă glumă. O luai spre mijlocul râului, apoi mă îndreptai în sus, notând împotriva șuvoiului repede. Apa limpede, lovită cu mâinile și cu picioarele, spumega. Florile albe de spumă se risipeau însă câte ai clipii și când mă opream, Mă întorceam cu fața în sus și făceam pluta. Apa se limpezea iarăși și mă purta de vale ca pe o mică luntre cu vâslevii. Soarele mă orbea. Eram nevoit să-mi țin ochii închiși. Așa, apa mă purtă până lângă diplomat, care se bălăcea și el cum se pricepea. Ne stropirăm cu apă. Eram vesel, fiindcă eram goi și uitând orice prudență, Făcurăm gălăgie de parcă am fi fost numai noi doi singuri oameni de pe pământ. Nu eram. Ne oprirăm din joacă și ne întoarserăm capetele spre mal de parcă ne strigase cineva pe nume. Acolo, pe mal, un turc mărunt și gras, pe care nu-l văzusem când, nici de unde venise, ne adunase la mândoi hainele și încălțămintea. Le făcuse gem și tocmai le băga într-o desagă. Uitându-se la noi râzând, încălecă repede pe un catâr. Îl lovi cu teaca hangerului și plecă printre arbori strâmbi și rare ai crângului. Se uita din când în când în și lovea caterul cu sălbăticie, într cu teaca hangerului, de parcă ar fi vrut să-l omoare. Catârului îi scăpărau picioarele. Tăia două râul cu amâinile, am înotând cât putură mai repede spre mal. Și odată ajuns aci, ne repezirăm, așa despuiați cum ne găseam, încrâng după turg. Tâlharul strailor noastre însă se depărtase și se pierduse printre copaci. Ne oprirăm și ne lipirăm urechile de pământ, sauzind auzind tropotul copitelor caterului, ca să știm încotro să o apucăm după hoț. N-auzirăm nimic. Ne uitarem unul la celălalt prostiți. Am veni să râd și chiar râsei. iată negoi diplomatule, ca în rai. Mai și râzi. Dar ce vrea să fac, să plâng? Nu ne-ar sluji la nimic, lacrimile. Tu ești vinovat. Mai bine te prindeam și te necam. Aș fi isprăvit odată cu tine, schilodule. Cu ce sunt vinovat? Tu ai fost cu ideea scăldatului. N-aveai decât să rămâi pe mal cu jegul pe tine. Ajunsese să, să miroși ca un hoit. Nici tu nu miroseai a mirodenii. De aceea m-am și scăldat. Ciorovăindu-ne, ne-ntoarserăm pe malul râului. Se apropia seara, se răcorea. Ni se făcu frig. Încercai din nou apa cu piciorul. Rămăsese tot călduța. Acum numai apa râului ne mai putea sluji de veșminte și feri de frig. Ne aruncarăm iarăși în apă și începurăm să notăm. Râul însă, acoperit acum de umbra neagră a înaltului munte dinspre apus, se răcorea și el. Ca să nu înghețăm cu totul, nu aveam altceva de făcut decât să notăm, să notăm întruna. În notul însă ne obosea și nu mai știam dacă broboanele de apă de pe frunțile noastre erau strop de râu sau o sudoare. Nu era rău în apă. Însă, nici bine nu era. Ne întrebam cât o să mai stăm acolo și mai ales cum o să plecăm. Mie-mi vine să mă las dus la vale de apă, să mă duc apa cât o vrea și până unde o vrea. Lasă-te, diplomatule. Tu nu vii? Nu, mai aștept. Pe drumul dintre apă și crâng au trecut până acum doi oameni. Machedonțul de la care am cumpărat merinde și turcul care ne-a furat îmbrăcămintea. Ținutul pare pustit, dar pe drum tot mai trec oameni. S-ar putea să mai treacă oameni chiar astă seară. Tu, care cunoști toate graiurile din Balcani, o să le explici ce ni s-a întâmplat și oamenii, având totuși inimă, nu o să ne lasă aici. Nu se poate ca într-o asemenea împrejurare să nu ne dea oricine ar fi ei o mână de ajutor. Poate că ai dreptate, scaurus. Nu se scurse multă vreme, numai cât ai fuma o țigară, și la capătul drumului se arătară două muieri care, călărind doi ca târ, se apropiau de noi. Ne duserăm mai către mal și, când apa ne ajunse la buric, ne oprirăm. Muierile ne văzură. Căscară, mirate, gurile, și, lovând catării cu călcâile în pântece, le grăbiră pașii către noi. Ajunse în dreptul nostru, își întoarță răcatării cu boturile către râu și începură să strige pe grecește. Bărbați, voi sunteți bărbați, bărbați adevărați! Erau două muieri tinere, oacheșe, ochioase și sprincenate, cu nasuri scurte și subțiri și cu bărbi rotunde. Diplomatul le răspunse. Bărbați, suntem bărbați, bărbați adevărați și străini. Bărbați străini, ah, bărbați străini, strigale grecoaicele amândouă într-un glas. Râdeau și ne arătau dinții mărunți de mărgean alb. Pe cap purtau conciuri peste care trecuseră marame galbene legate în funde mari sub bărbie. Aveau cămăși albe ca zăpada și peste ele ilicuri roșii cu flori negre, iar ilicurile erau ușor descheiate, acoperindu-le totuși sânii care se vedeau mari pietroși. În picioare purtau-o pinci cu vârful mult întors în sus, cu moțuri sângerii peste ciorapi albaștri. De la mijloc în jos, trupul le era înfășurat în fote, cum erau însă călări pe catâri, Fotele rămăseseră ridicate, întinse pe gâtul și pe spinările catârilor. Picioarele li se vedeau goale până la genunchi și de acolo în sus, ascunse numai sub cămași. Diplomatul, vorbind repede, le povesti pe scurt întâmplarea prin care trecusem și cu mâinile împreunate a rugăciune ceru să ne scoată din nenorocire. Ah! Să-l fi auzit ce întorcea frazele, ce glas mieros dă din el, să-l fi văzut cum își bolovăneau ochii, ori și ascundea sub genele lui lungi, făcea toți banii. Grecoaicele râseră ce râseră, devenind serioase, apoi șușotirea între ele. Ce spun diplomatul? Nu aud, abia șoptesc. De frig mi se încreți pielea. Mâierele în caturii veniră chiar lângă mal. Soarele scăpăta peste munte. Cerul se făcu roșu ca un câmp vast de bujor. Una dintre ele ne strigă. Veniți mai aproape. Ne lăsaram amândoi pe vine și ne apropiarăm de mal. Nu așa ne spuse cealaltă. Ridicați-vă în picioare să vedem cât sunteți de înalți. Altceva voiau ele să vadă, dar în sfârșit le ascultară în porunca. Acum ne era tot una. Văzuseră ceea ce voisem să le ascundem. ieșirăm pe mal dărdind de frig. Muierele își deschiară fotele și ni le aruncară. Se descinseră de bete și ne aruncară și betele. Potrivirăm fotele ca și cum am fi fost și noi muieri și ne încinserăm cu betele. Urcați-vă pe catări la spatele nostru. Ne urcarăm pe la spatele lor. Când să plecăm, îmi adunsei aminte de cuțit. Sări jos, alergai și îl scose din isip, apoi încălecai din nou pe catâri la spatele unia din darnicele femei. Catârii o luară spre crâng și în curând ajunserăm la o potecă pe care și ochii grecoaicelor și pașii catărilor. O cunoșteau dinainte. Întunericul străveziu al cerului ne învălui. Tăceam. Tăceau și femeile. Auzeau numai pașii catărilor izbindu-se de pietrișul potecii și gemetele și vaetele marilor tunuri de pe frontul din miază zi. ieșirăm din crâng și ne împomenirăm lângă o coastă de munte, ușor înclinată. Catării găfuiau de scalecară și apucară catârii de căpestre, trăgându-i după ele. Descălecarăm și noi și merserăm pe urmele catârilor. Poteca urca. Urcând, ne încălzirăm. Ajunserăm la un fel de prispă, săpată de-a lungul coastei muntelui. Femeile o cotiră brusc și pieriră într-o adâncitură pe care n-am fi bănuit-o că se afla acolo cu o clipă mai înainte. Mă opri. Se opri și diplomatul. Aici or fi locuind? S-ar putea. Trebuie să fie un sat vechi cu casele săpate în coasta calcaroasa muntelui. Grecoaicele ieșiră, ca să spun așa, în prag și nepoftiră înăuntru. intrară în după ele. În fundul coridorului larg văzui ca prin ceață catării legați la oiesle. Muierea care mergea în capul rândului nostru, detenulături o perdea groasă din țesătură de păr de capră și o ținu ridicată până trecurăm dincolo de ea. Ne aflarăm într-o daie spațioasă în care puțina lumină fumurii a serii pătrundea printr-o fereastră ca un fund de butoi, săpată în peretele care da spre coasta muntelui. Ne făcură semn să ne așezăm pe un pat larg de pământ acoperit cu piei. Apoi, printr-o ușă, la fel cu cea prin care intrasem în această locuință omenească, săpată în cine știe ce veacă în peretele calcalor al muntelui, deasupra văii, muierile trecură în altă odaie. Cotrobăiră pe acolo prin întuneric, cât cotrobăiră și se-ntoarseră. Una ținea în mână o lumânare de său, groasă, aprinsă. Cealaltă purta în brațe două cojoace lungi ca niște dulămi. Înfășurați-vă în ele și încălziți-vă. Mulțumirem. Ne înfășurarăm în cojoace să ne încălzim. Ne descinserăm. Puserăm betele și fotele aspre într-un colț al patului de pământ. Femeile se așezară jos pe rogojinile de papură, potrivite ca niște covoare de la un perete la altul. Se uitare la noi cu lor mari, codați, adânc adâncă uimire. Bărbați, voi sunteți bărbați, bărbați străini. Da, le răspunse diplomatul. Vă mulțumim frumoaselor că v-ați îndurat de noi și nu ne-ați lăsa să potrezim de vii în apă. Oare Dumnezeu n-i a trimis ori diavolul?" Nici Dumnezeu, nici diavolul." Războiul ne-a trimis popii." Războiul." Numai răsuflările noastre prindeau aerul stătut, mirosind a pământ uscat și a de gădecatări, în care flacăra mică, de forma unei frunze al lumânării de seu, pâlpâia. Înfășurați în lungile și lucioasele cu o joace, Stam ghemuiți pe patul de pământ, acoperit cu piei, eu și diplomatul. Muierile tinere, care își aruncaseră niște fuste pe ele, erau așezate turcește pe rogojin. Mă încălzise cu jocul. Mițele lui erau aspre și îmi gândilau pielea iritându-mi-o. Ne uitam unii la alții. Ne adusese acolo în hruba străveche, scobită în coasta muntelui, și sub munte, războiul. Voi fi foame, spuse una. Nu ne-am o cam de mult, răspunse diplomatul. O să întindem numai decât masa, spuse cealaltă. Și o să mâncăm împreună, adăugă întâia. Pe urmă, rosti cealaltă, pe urmă o să se întâmple ce vrea Dumnezeu. Plecarea lăsând în lumânarea amfiptă într-un braz de lemn scobit care ieșea dintr-un perete. Nimic altceva nu se afla în odaie aceea decât patul de pământ pe care ne odihneam noi, ghemuiți, pieile care acopereau acest pat scund și rogojinile de papură, tocite de vechime, întinse pe jos. Nimic altceva. Îmi aruncai ochii pe pereți. Mă înșelasem. Se mai afla ceva în odaie aceea. O candelă de argint cu moțul tras afară printr-un băț de plută. Între două icoane de lemn prinsemperete. Pe una din icoane, o marie cu obraje subți, cu buzele subțiri, surâdea pruncului puscat pe care îl ținea culcat pe genunchi. În cealaltă icoană, același Hristos, devenit bărbat, cu barbă rară, roșcată, se chinuia răstigni pe cruce. Din mâinile și picioarele prinse în cuie, cădeau picături de sânge. Picăturile de sânge păreau încă vii pe fața învechita icoanei. Fruntea Hristosului era încununată cu corana de spini. Fața lui exprima o durere adâncă, îndurată însă cu destulă resemnare. Un soldat cu chip de brută îi întindea în vârful suriței buretele înmuiat în amar venin să-i ostoiască fierbințeala buzelor crăpate și uscate. Grecoicele aduseră din cealaltă odaie o masă de lemn lungă și îngustă, măruntă și o așezară pe rogojină. Masa era de fapt un lung butuc scobit pe dinăuntru, ca un jgheab să fie mai ușor la purtat, cu partea de deasupra netezită din Tesla. O acoperire cu un ștergar alb cu margini late roșii. Aduserea apoi un găvan mare de lemn plin până la buze cu lapte covăsit, Patru linguri de lemn și un codru de pâine neagră. Rupseră codrul în patru. Știindu ne flămânzi, ne făcură parte mai mare. Așeza turcește pe rogojină, mâncarăm. Femeile se închinară. Noi le mulțumirăm pentru masă și ne închinarăm și noi. După aceea ne aduseră două cămăși lungi și largi din pânză de cânepă amestecată cu bumbac. Ne lăsara singuri. Ne dezbrăcarăm de cojoace. că cămășile. Grecoaicele veniră din nou și, de data asta, ne aduseră o strachină neagră de pământ în care se aflau câteva smochine. Sunt proaspete și dulci. Mâncară în smochinele stând pe marginea patului. Erau proaspete, erau și dulci. Femeile se așezară ca și mai înainte pe rogojină. Ne spuseră că sunt cumnate, că soacra lor murise numai cu o săptămână înainte și că o îngropaseră în cimitirul de la poalele stânci. Soții lor tot de războaie se țineau de ani de zile. Făcuseră armata la turci înainte de războiul balcanic. Acum îi luaseră la război nemții. Lipseau de trei ani de acasă. Aveau vești de la ei. Mai trăiau. Se aflau undeva pe un front. Se băteau cu românii. Nu prea știau bine pe unde, dar știau că soții lor se războiau cu românii. Noi eram români? Da. Le părea bine că eram români. Ah, niciuna dintre ele nu avusese vreme să prindă și să nască copii. Aveau câteva capre și câteva oi și le țineau ascunse în munte. Le păzea cu pușca mereu încărcată un unghi de-a lor bătrân. Tot la două zile îi ducea una din ele pâine în munte și aducea acasă lapte. Dacă și-ar pierde caprele și oile, ar pieri de fame. S-ar putea ca soții lor să se întoarcă sănătoși din război, dar s-ar putea ca ei să și moară. O să le fie greu de tot, văduve. Pe aici sunt rar de tot bărbații. Și înainte de război erau rari pe meleagurile lor. Se căsătoreau, nunteau, rămâneau cu nevestele două, trei luni, le îndulceau la dragoste și când nevestelor le era lumea mai dragă, ei plecau cu ani de acasă, după lucru, după negostorie, după bani. Le lăsau să se chinuie cu pielea de capră pe care dormeau. Dacă ți-e dor de mine, crisis, ia pielea de capră, freacă cu ea și o să-ți Auzi? Dacă aflu că te-ai dat unui alt bărbat, spinte cu cuțitul de jos în sus, începând de unde ai păcătuit. Spune și voi, oamenilor, viață e asta? Voi sunteți bărbați. V-am găsit goi în râu. Poate Dumnezeu v-a trimis. Poate diavolul. Războiul ne-a trimis Crisis." Poate să ne fi trimis și războiul popii. Crisis a prinse candela și apoi strinse lumânarea. Plină de lumină era fața Maicii Domnului. Plină de lumină era fața micuțului Hristos. Plină de lumină era și fața chinuită a celuilalt Hristos, răstignitul. Plin de lumină era și chipul brutal al soldatului cu suliță, iar din burete picura pe buzele alse și pleznite ale celui încununat cu spin picături de amar venin. Femeile îngenunchiară și optiră repede o rugăciune. Se închinară. Popi îl lua de mână pe diplomat. Tumești cu mine dincolo, ei doi rămân aici. Plecară. Cămașa diplomatului era lungă. Ca să poată să meargă, trebuie să-și ridice poalele, cum își ridică femeile poalele fustelor lungi când trec printr-un pârâu cu picioarele goale. Crisis se înălță pe vârfuri și suflă ușor în candelă. O simți cum își scoate opincile și ciorapii de lână și cum leapădă orice urmă de strai de trupul ei. Îmi scose și eu cămașa de cânipă aspră care îmi înțepa pielea ca o perie. Am fost, în noaptea aceea stranie, ca un puiandru crud alături de făptura ei mare, cărnoasă cu sân pietroși. Mă mângâie peste tot cu mâini moi de catifea. Ardea în întuneric ca o flacără neagră. Încăută gura și când mi-o găsi și mi-o să întreagă între buzele ei cărnoase, simți cu spaimă că bea inima. bea acolo două zile și două nopți. După aceea, cu opinci puse peste ciorapi albi de lână și îmbrăcați ca doi greci adevărați, cu ghebe, prin care nu pătrundea ploaia și frigul în spinare, și cu fesuri albe în cap, plecară în pentuneric mai departe. În brâul cu care mă încinsesem, un brâul lat roșu, păstram cuțitul, vechiul și bunul meu prieten cuțit. Mai purtam cu noi ce ciomege, ca muntenii, și o traiestă vărgată, plină, cu sărace, dar gustoase merinde. Grecoaicele ne petrecuse pe întuneric până la margine și ne arătaseră drumul. Ne despărțirăm strângându-ne mâinile. Mergeți cu Dumnezeu. Rămâneți sănătoase. Vremea se schimbase. Bătea vânt rece, ploa. Acum însă nouă nu ne mai păsa. Puta să ne tot ploă. Spinările aveau să ne rămână tot uscate. Prin întunericul orb pipoiam drumul cu ciomegele și cu picioarele. Inima încânta ca o vioară, iar viața mi se părea nespus de dulce și nesfârșit de bună. Nesfârșit de dulce mi se părea viața. Ploaia ne bătea, ne bătea vântul. Era negru ca apă întunericul din jurul nostru dar noi pipoiam drumul cu picioarele și mergeam înainte drumul era larg pietruit să tot mergi pe el Merserăm toată noaptea se apropiau după cât presimțeam zorile întunericul care ne înconjura rămânea însă tot de nepătruns n-ai obosit diplomatule nu Aș tot merge înainte, mă simt ușor ca fulgul și sănătos ca piatra. Și eu la fel. Am avut noroc, diplomatule. Mare noroc, scaurus. Un strigă străpunse în tunericul ud. Stoi, stoi, stoi! Ne strânserăm unul în altul și ne oprirăm. Doi soldați, sărirea asupra noastră, desprinzându-și trupurile de lespezile negre ale nopții ce ne înconjura și ne luară între baionete. Înainte, tăcui, tăcu și diplomatul. Nu auzirăm decât bocănitul pașilor noștri și bocănitul pașilor celor doi soldați bulgari care mergeau la un pas în urma noastră. Mă temui să nu ne înfigă baionetele în spate. Oamenii însă nu se legară de noi. Ne din spate ca pe niște vite. Cam după un sfert de ceas, ajunserăm lângă o casă țărănească. Patru sau cinci soldați prăpădiți făceau de pază. Soldații care ne aduseră acii ne lăsară în grija lor și intrară înăuntru. Nu întârziară. și în prag și ne chemară să ne ducem la ei. Ne duserăm. Ne împinseră din spate într-o daie măruntă în care, pe o masă jegoasă de lemn, ardea o lampă. Un sergent între două vârste, cu barbă și cu mustăți mari, se ridica alene de pe un pat de scânduri acoperit cu o ruptură de rogojină, ne privi câteva clipe și ne întrebă. Ce căutați pe aici, mă grecilor? De ce ați trecut pe furiși granița? Îi răspunse diplomatul. Nu suntem greci, suntem români. Români? Dacă sunteți români, de ce purtați trai grecești? Diplomatul îi spuse, pe scurt, povestea noastră. Bulgarul zâmbi și îl întrebă pe diplomat românește. Ești bucureștean? Bucureștean. Dar băiatul? Băiatul e de pe undeva, de pe la țară, nu prea știu. Între timp, mă uitasem cu multă băgare de seamă la bulgar. Parcă îi cunoșteam ochii și parcă îi cunoșteam și glasul. Spusei: Eu, nene ofițerule, sunt de la Omida, de pe călmățuiul de Liormanului. Se uită la mine, se uită. Nu zise nimic. Scoase o beșică de por din buzunar, plină cu tutun, negru. Rupse o bucată de hârtie dintr-un jurnal și își răsuci o țigară. Scăpără. O aprinse. Trase două fumuri în piept și tușii. După ce i se potoli tu, se zise: Atunci, tu, mai băiete, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Ai lucrat la noi, la grădinăria de Zarzava, de lângă Călmățui.